Ràdio Sal, a cau d'orella. Vine a parlar de tot i de res. Del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No res formal, Simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquesta nova missió del programa Parlem. Avui us haig de que estic una mica nerviosa perquè feia un mes que no venia. Perquè estava a la Índia, esclar. No. I... Perdó, en Pere ja m'està ja no em sent ni culo... Estic com el primer dia, Pere, t'acordes que me movia i me deies, quieta, davant del micro, o oh, un pam, si us plau, parla a poc a poc, que si no els de casa no t'entenen, tens raó. Avui tenim entre nosaltres a l'Arnau. Hola, Arnau. Hola, bon dia. Què tal? Bé, molt bé. Em fa il·lusió que hagi vingut l'Arnau perquè ves els dos compartim que hem viscut a Madrid quatre anys. sí o sigui que tenim més coses per parlar Bé, tenim una llistat de coses per parlar que potser que vinguis farem un monogràfic ja quasi cap ben. problema gràcies per me explica'm la samarreta que portes ah sí mira, ahir vaig estar amb, amb en Xerrallonga amb Pep, Pep que també el vam entrevistar i diu Arnau quan vagis cap a la ràdio posa't a la camiseta que hem de fer poble i diu doncs cap problema i la samarreta ah. és tota negra i porta un un sol diemne de color colatronja sí. al mig rodó i diu ah, salt sal capital que... Girona sucursal <ríe> doncs mira. Que els de Girona me mataran, però bueno. bueno, bueno. Jo, jo tinc el cor dividit ara mateix. Ja no M'assimpto més de sal que no pas de Girona. Molt bé. Sí, sí, sí. L'Arnau, que te tenir tres perruqueries, i una d'elles és el carrer Major de Sal, Correcte. que és de quatre gatons, que farem una mica de publicitat, perquè veieu que l'Arnau és un tio ben parit, sí. ha decidit, escolteu bé els que esteu ara en directe, que qui truqui podrà guanyar un tall de cabells gratuït a la porqueria, de quatre cantons. O sigui, senyores, gent jove, gent gran, durem el número, comenceu a trucar, tenim tota l'hora. Qui truqui, guanya un tallet de cabell. I si no, doncs, que mala suerte, se pierde el corte. Molt bé. Vale? Ens haurà de fer la pregunta per això, no? Ah, sí, ha de fer una pregunta a l'Arnau, si sí, no, no té tany. Sí, si no val. Eh? I una pregunta una interessant, o sigui, val dir sí. el teu color preferit. No. Correcte. Vale? El telèfon és el 972 24 91 51 972 24 9151. Bueno, Arnau, pues, explica'm, has nascut a Sala, això sí, ja ho sabíem. Sí, tota la vida, sí. Quina escola vas anar? Doncs pues vaig començar a anar a la Fargal, a la Pública, i després vaig acabar a les Domíniques des del 4 de javer fins a 8è. Molt bé, les Domíniques, el, el Sala, carrer llarg, sí. aquí al costat, molt Perfecte. bé. Sí, sí, en aquests carrers me'ls corregut ben bé de petit i me'ls aconec tot de pe era diferent, no? Sí, però mi, bueno, sí, per... no, l'estructura és la mateixa, sí. en casa que canvia, hi havia camps de darrere, no? Suposo. Hòstia, hi havia tot els horts, que des de les classes veiem tots els horts, però que encara, les domíniques encara es veuen. No? Sí, sí, ara ho han arreglat una miqueta, però bueno, considereu que encara estan doncs, miqueta doncs, tot el seu lloc. I podíeu córrer per carrers, podíeu jugar pilota a les places, encara per sí, permetia que... tot això? Home, jo a casa meva àvia tenia la porta oberta. Vull dir que estàvem sempre al carrer, vull dir que les veïnes tocaven al mare que tens el teu fill per durant voltes, no sé què, i el mare de les han estat els que facin. Però bueno, jo crec que ara també ho continuo veient una mica. però clar. Home, jugar a pilot a les passes no deixen perquè molestes, però tiren un super parc preciós al monar per anar a jugar córrer. I el par dels socs també. És molt xulo, eh? I Home, és tan guai això, la infantesa... Jo, per exemple, vaig viure a Madrid, me deien la gent que, que havien escut allà que enyoraven això, no? Que havien hagut d'anar a prendre bicicleta al Retiro. I encara vigila que no t'atropelli, no? I en canvi aquí tens molta més llibertat. I tant. El fet de poder viure en un poble així... Com Sal Salt City. Salt City. Fiquem teva... Tenim sis cançons avui, per tant, començarem a posar la teva primera cançó. Vinga, va. Per què has triat així, de misfits? perquè bueno, perquè és un grup que sempre m'he sentit identificat, a nivell musical no són res de la Ramon, però bueno, és com els Ramones també que van triomfar doncs, amb, amb, amb una estrofa super bàsica i amb una veu contundent, i també va ser doncs, dels primers grups punts que vaig escoltar quan tenia jo 13 anys, que van començar, vull dir, a 7è, a 8è doncs ja començàvem a cadascú identificar se un amb un estil musica, musical, no. perquè abans era molt, no? abans es, eh, tot eren colles i uns eren raperos, l'altre eren més skinheads, l'altre més punks i ara això s'ha pues, fusionat una miqueta. I miqueta. real arrel d'allò pues, nosaltres érem més punks. No? I allò, bueno, encara recordo que en Joan Mateu m'ha fet la primera camiseta que vaig tenir que m'arribava <ríe> els genolls i m'ha de fer una plantilla allò, amb, amb la calavera de mis fits. I crec que, que s'ha d'escoltar aquest tema. Doncs pues mira, li dic que era Joan Mateu. Aquí... Li convirem a venir. Exacte. <ríe> està en antena estem... ens ha agafat de sopeton estem aquí amb l'Arnau he passat els cascos ens hem ben col·locat bé perquè ara en ens pugui mm. sentir i l'Arnau ja podem mirar com si estiguessin fent un cafè ah, estem fent una aigua però estem fent un cafè parlem de la teva adolescència de la Maret Els hòstia la Maret déu nhi jo bueno, era molt jove era de, de les colles més petites que hi havia però ens va marcar molt perquè era, bueno, un espai totalment innovador, perquè nosaltres portàvem grups i tot d'Alemanya, venien furgonetes i, i hi havia molt de caldillo de lo que és música i coses alternatives, hi havia la cafeta, també me'n recordo, i bueno, que era un espai que podíem estar nosaltres. Però jo em referent, nosaltres estàvem més a lo que era a Camp Benito, que és davant del Teatre de Sal, que allà vam passar pues, tota l'adolescència, va ser allà i allà bueno, doncs tot això doncs, ens va marcar molt, no? perquè érem, érem moltes colles diferents pisos, vull dir que em han era un gran home ens deixava estar allà sense pagar, dir que era una casa ocupada, però amb consciència, no? perquè també els, li reclamaven la casa i farem el concepte squatter també, no? uh -huh. que era que no només viure i ja estar, sinó que estàvem allà, doncs, tiravem parets, arreglavam, pintàvem, feiem mobles, reciclavam, tot lo que em que no teníem poder a Sí, tio, i érem estudiants. Teníeu mans, no? Exacte. I tens l'energia i de fer-ho i les, mans, i les, idees. De fer i I les idees de poder, i tant i tant. I molta música, sí, sí. Molta música. Molta música, ja, sí i quins tipus de música? Més pu, més punk, hardcore, melodic, ni només per aquí, no? L'electrònica no va començar fins que van sortir The Prodigy o Chemical Brothers, que aquí va va passar algun, no? Vull dir que era era punk. I com vau viure al primer moment en què te diuen, "Mira que, mira que he portat", no? Pues va o... molta, molta contradicció, no? Perquè clar, estàvem en contra de les discoteques, estàvem en contra de la música màquina, estàvem en contra de tota aquesta cultura, no? De, de les discoteques, no? Nosaltres érem més de concert, més de guitarra, més del direct més analògic, no? I no estàvem d'acord amb, amb tot el tema de, de punxar, no, no, no hi trobàvem la gràcia, no? Però tot, veus, mai pots dir d'esta de, de aigua, no? I ara el Ramdi diu que la seva pel·loqueria pots anar punxar, Podem, vull dir que imagina't. L'hem tingut allà, però clar, però només en vinils eh? deixàvem punxar, perquè creiem que el so del vinil és únic. i és veritat, però, això. Bueno, però ara tenim música pues, per tot arreu, a part d'Esgai, que ja si... Ara hem... parlàvem de l'Esgai, perquè... <laughs> Ja, ja, ja tema. Ja cap. tema, ja tema. Vull que m'expliquis abans per què et vas decidir fer-te perruquer. perruquer. perquè, mira, era l'únic que podia fer a la, a la meva vida en aquell moment, perquè, mira, jo, per estudiar, a l'època que ens feien estudiar, suposo que també passa molt joves, tens el cap amb un altre lloc Ja. Vull dir, és ara quan estudio, no? És ara que et ve de posar a prendre, 30 no? anys que estudio, no? I que hi aprens, perquè crec que l'educació, vull dir, ens l'hauríem d'enfocar als joves d'una altra manera. Tens de donar No, hauríem de, jo crec... Puf, no sé, no, d'enfocar d'una altra manera, no, que no sigui tan obligatiu, que sigui més És d'ha memoritzar, Exacte. per què aprens allò? Per què et pots servir? No, aprèn viu prou, no. A la que puc trobar-hi. Exacte. Hoste, aprèn això perquè a la llarga o puc anar de viatge a aquest lloc i puc veure. Sí, jo mai les coses que dius tu, per què vull aprendre anglès, no? Però després sí que te serveix. Clar. O les matemàtiques són coses que dius Clar. que abans estar fent o fan fer res quadrades de no sé què, dius, per què? Això si, yeah. faré la vida? si yeah. tinc una calculadora. Pues, jo crec que en endepen... defensa d'alguna manera perquè a per la vida. Mm. I de la vida, no? Exacte. Perroquer, i si és què, et vas ficar. Estàvem <ríe> per perdent amb l'educació, fem una nova lòxia, una nova <ríe> llei. Doncs pues, res, pues, mira, pues, uh, als 16 anys ja, clar, estàvem a casa i dic, hòstia, què, què, què hauré de fer a la meva vida? Perquè clar, havia suspès ja el, el pup i dic, hòstia, què, què faig? No? I la meva mare va dir, hòstia, fes-te perroquer, que podràs viatjar molt, conèixer moltes... no. Moltes nòvies yeah, yeah. i tal, i aquí ja va ja canviar el concepte, és, i res, va ser un estil d'un dia per l'altre, i mira, vaig començar aquí a Girona de barber amb 16 anys, i ja si se la la a Madrid. Sí. Sí. Jovenet als 17 anys a Madrid. Anys, Hosti, sí. jo vaig 17... ara, jove i en 21. Imaginate, molt més jove. 21. I va estudiar mitisi mitisi. Sí, bona, bueno, molt, molt, molt bona experiència i Madrid és una gran ciutat que fora dels tòpics no? D'aquí que semblen allà hi am I uh... gués d'allà, tot més de fora. Es enganyeu-vos. Jo un pues... madrileño conegut, pues, 3 o 4. O... de veritat, penso que, dos, que tinguin avis de Madrid, la resta. Sí, bueno. Tot d'Espanya. Sí, sí, ja, perquè eren igual... Els que vaig conèixer de Madrid havien, havien tingut molta repressió pel feixisme, també. Ja, ja, ja. Que, yeah, yeah, que yeah, no yeah, tots yeah. els madrilenys són dretes yeah. o yeah. són... ja. Yeah. Sí, sí, políticament sí, sí. per mi incorrectes no? vull dir que a partir d'aquí sí. hi... hi ha moltes coses hi ha no, i el que et trobes que vivint allà jo, quan hi era, sí. me'n recordo, però una vegada he d'anar a buscar unes ulleres a l'òptica sí. al centre, allà, al Calle Preciados. i hi havia el puto casament de la infant, de, del rei es va sí, allà, la Modena, jo sí, sí, sí. vivia sota la Modena doncs pues no vaig poder pujar i no vaig no, dir, joder, m'heu putejat la meva rutina perquè sí. dos tios decideixen casar-se aquí i me la porta fluixa i mig d'Espanya estarà pensant que jo estic mirant la tele i jo tinc que fer les meves coses o per això molt o anaves i hi una manifestació de més de perquè clar, les sí, sí, fan a la Porta del Sol comencen, sí, sí, sí, sí. llavors tu trobes que has de fer la teva rutina, com la faries a Girona no, no. i no pots, i dius, joder, que putejats estan Déu-n'hi-do, quin pal, per molt que sí. visquin a la capital vull dir que no, no és tot tan fàcil no? no, no és tan fàcil, és diferent que Barcelona Barcelona és molt més vanguardista més... Jo de casa, jo sento ja de... jo m'assento més a casa a Madrid, la veritat Madrid, Madrid... perquè té això, no? Perquè... Té gaire, no? però és més... potser parlo de manera subjectiva i són sentiments i això no, no podem opinar, eh? vull dir no, que no no, no, no, no, no. t'ho suposo que quan vas 4 anys a Barnestu estudiar. Entre que visme molt suvine Giron, no desconnectes tant d'aquí. El Exacte, fet de a Madrid, no vens, vens un cop al mes cada dos, cada tres cada vegada vens menys sovint. Estàs més més a llèm contactar, cada setmana estàs amb la patinya d'allà, gent que està com tu, fan coses amb tu. com que tu vas, no té sinó te femi a llar. És està guait perquè el cap de setmana què fem? Pues anem aquí, anem allà. Bueno, és, és un dia a dia. Constant. És un dia a dia, no? cada dia, arribem de Sant Pla i surtim, no sé. És que i vas, et vols allà. És que hi tenen els barris, és però... llocs que... i la gent, clar, va molt estudiar, molt a treballar, molts a buscar-se la vida i gent jove, Y sin yo una colla i ja estava. I no fa falta fer una colla, perquè vas a qualsevol bar, a fer una tapa i ja coneixes de mig bar, I veure, no? I tant i de mai tornes i se'n recorden de tuita, pregunta el home, què passa, català? Vian que estava ufà, m'encantava. Està Bueno, és eh, polaco, no? Sí, i no és polaco, que no catalufa, fos pues nada catalufa. Home, això no sé, no mai, és polaco, no sé per què. Bueno, jo disse, "Eh de conya jo disse, "És meu compatera", i ja fa no, no fem conya d'això que té mitjana la gent que ve patera no, doncs pues bé fiquem la teva segona cançó, perquè en tenim sis la, la tercera, perdona la tercera cançó que és Bullit que són, bueno, si m'he deixat explicar sí, Ferran explica, explica i tant que, i tant bueno, que ja que estem a Radio Salt doncs, en Ferran hostia, Bonet en Ferran Bonet que toca el baix amb els Bullit, estan gravant el nou disco ara, que en sembla que van acabar abans d'ahir o així. Home, doncs pues que vinguin dexplicar nos -ho. Jo crec que sí, que home, i, i home, tant, no? de dir I tant, sí. i tant, i tant i tant. Re, I res, o sigui, ja que fem pues, poble, pues, almenys pues, que hi hagi... Tot el grup és de Sant Feliu, però en Ferran és de salt, i en sembla que hi sàgim... no sé si hi hagi gent aquí o Sant Feliu. Em penso que hi hagi gent per aquí a darrere, Potser, perquè, perquè a... el seu pare és també al Carrellar, ah, sí, i a darrere a vegades m'he sent música i Miguel m'ha dit, no, estàs sí, sí, necessitant. Em no, pensava que estan a Can Zori, sí, però que sonen genial i que crec que haurien d'estar pues, a dalt de tot i bueno, que ara, avui en dia el tema de la música està molt complicat no? però bueno, jo crec que els hem d'apoyar doncs de... pues des d'aquí els apoyem Aquí. i escoltem la seva cançó no, no, no. el programa parlem amb l'Arnau, el perruquer dels quatre cantons. Abans de seguir parlant, m'agradaria tornar a donar el número de telèfon i que l'Arnau, senyores i senyors, us regalla un tall de cabell. Una tallada de cabell. O sigui, qui vulgui que el cabell de manera gratuïta, cràtics, que truqui i faci una pregunta a l'Arnau. El 972-24-9151. 22-91-51. Si us escolteu pel bloc ja no podreu trucar. O sigui, que si algú fica a la ràdio al cotxe sent telèfon gratis perruquer, truqueu i us regalem un tallat. Parlem de les perruqueries i parlem de les GAE. Qui és l'ESGAE, què que collons fa i què passa? Bueno, jo crec que... Bueno, jo no hi entenc gaire. Primer, això... Bueno, jo el que jo he vist que primer va ser ESGAE... El... El primer col·lectiu que va atacar, entre cometes, doncs va ser el perroquer, jo sé que va sortir per la televisió, moltes coses... Que volien cobrar-vos eh, no sé quan per no, no, posar la ràdio. No, restaurants, per exemple, hi ha, hi ha, em sembla que cada trimestre han de pagar uns, uns drets, uns cànons, okay. per, per posar la seva música i tal. No? Però, clar, hi ha molts col·lectius que que vulguis a no, s'ho pues, uh, saltaven o no entraven... Que... I que t'haguessis tant de benefici fins... amb una perruqueria perquè has de pagar no? això, vull dir, trobo... Però clar, és que el, el tema està que tampoc s'ho queda l'artista, no? S'ho queda... No, no se sap, si anés si directe a l'artista dius, vale, no? Però que, clar, a part d'això també estàs fent publicitat d'aquell artista, no? Una cosa és que ho escoltis tu a casa, i una altra cosa és que ho escoltis en un negoci, vale, s'entén que ho estàs escoltant més gent i que estàs donant, doncs, pues, un un aire al teu local uh -huh. amb una música que, bueno, que estàs escoltant pues, lliurement però clar, ja quan compres un CD pues, pues, ja estàs pagant això no? no, en realitat això jo crec que s'ho queden sempre els mateixos el que deia, no? s'ho queden, el queden, el queden els Sabina s'ho queden en Serrat, s'ho queden en Serrat Alejandro Sanz són aquesta penya que està a dalt sí. de tot i són els que cobra la remuneració de tota aquesta... El, que és, el grup petit que toca potser li donen 100 euros cada dos anys, ja diràs tu. Clar, jo crec que no tenen freno. Ara mateix, I ara, no, estaven tan avariciosos que han portat-nos de calés, suposo que vam dir, volem calés d'on te sigui, no? Doncs pues, les peles que no ens paguen, no. bueno, tranqui. Bueno, ja... t'ha vingut gent de l'Esgai a la teva porqueria? No, no han vingut mai no però vingut bueno, nosaltres tenim la trampa, que no és trampa sinó que nosaltres anem amb Creativa Commons que és una cooperativa d'artistes que no volen cobrar res ah que podeu entrar per internet a Creativa Com... Commons us podeu fer socis i podeu escoltar lliurement tota la música que hi hagi en tots els repertoris allà i evidentment qualsevol perruquer que m'estigui escoltant o qualsevol gent que tingui negoci doncs, t'imprimeixes l'adesiu te'l poses a la botiga i, I no ni gaies, ni només et has de dir mira la porca que tenim aquest adhesiu això és l'última cosa que nosaltres fem no per no pagar, perquè si ens diuen va, doncs va per l'artista, doncs paguem però els impostos paguem ja nosaltres i més el petit empresari que nosaltres tenim tres botiguetes de rep però bueno, que burcollosos estem d'això però que ens estan oprimint per tot arreu cada com més, ara pujant els Ives jo no puc pujar els preus dels meus tallats de cabells perquè jo no vull afogar els meus clients és molt, és molt penós, eh? Sí, crec que més d'ajudar-nos el que estan fent és oprimir-nos, no? I més en aquest país, no sé què què passa, no? No sé no si no interessa. A polític, no, ja. no m'agrada la política, però bueno, crec que ens, com a poble doncs ens podem queixar, no? I tant, i tant. Sembla que no interessa eh, el, el, el negociar així. O tens molts calés per poder-ho derivar i no pagar els impostos, perquè fan el que fan, però la gent, la gent que s'ho comença a currar crec que ens haurien d'ajudar, a més a les que no? ens està costant lo nostre. T'ho vols fer no? autònom? I... Amiga, l'es autònom i saps el que has pagar i, i si tens beneficis encara... Dius, sí, sí, però sí, què és sí. això, tio? Sí, sí, no, autònom, autònom i tens... I... Fins als tals anys, a partir dels 30 ja no et fan el desconto. Joder, que 30 anys no hi ha res, tio. Ja, ja, ja, no, no podies... Tots us comences, de vegades. Tots us comences no? No, i te van autònom, pagar no? 200 euros al mes. No? I, dius, hostia, i a més a més paga on jo estic, si no... Bueno, en fi, que no... No, no, no, no reclamem res. No, no sé si, res, o si reclamem res, no sé què de carreglar. Me cago en Déu, perdó ja començo a parlar malament i a, renegar. a renegar posem la teva la teva segona cançó te alguna altra cançó, no podem cançó posem cançó, posem la quarta cançó la quarta cançó, vale a estem fent senyals que ja ens entenem Gladiators eh, <laughs> la per, per és, què has aquesta cançó? perquè mira, tenim un client molt especial que és en Gai Mercader, que és un gran productor que ara ja està mica retirat però està activíssim, sempre ens reconeix totes les cançons que sonen a la peluqueria i tal, i parlant de Riggy un dia estàvem escoltant Rigi a la i va dir... I ens va portar el CD, sempre ens porta música. Ah, I va dir Arnau, i uh, això són els millors coros de Riqui que puguis sentir, pues, els de Tecladitors, i té un so, és pues, molt antic. I uh, tant a la Míriam de la blogueria, com a tots, ens agrada molt. Doncs pues perfecte. Doncs okay. pues anem a posar-la. No! No podem? Sí! Uh... No, és bastant això. això. Oh! ha una mica de liu, perquè... <ríe> perquè li... Estava explicant l'altra cançó tan... super superbonica i pum, i, i és una altra cançó que es diu Bast. Però bueno, hem quedat que la posarem... intentarem posar-la al sí. blog del programa i si no posarem els títols, i llavors la podeu buscar encara que sigui al YouTube. Clar, pues que pots posar el, i vas... la pots escoltar te -la. El problema d'Apple i Apple Windows i Windows i, i tot, no ha llegit i, i emperaficat l'altra i que acabem d'explicar el rollo de l'altra. Però en bueno, aquesta cançó era Bast, el grup Bast, per què sí, havies triat Bast, aquesta, aquesta perquè aquesta és un productor que treballa sol... I bueno, després amb els concerts pues, ell ja contracta els baixistes, el guitarrista, el bateria i tot. I bueno, és un noi que s'ho fa sol. I, i buques o no, pues, aquest disco Crimson, pues, és, bueno, té molta banda sonora i, bueno, i m'agrada, em va agradar. Vull dir que a partir d'aquí pues, mira-vos com tu estàs en la pel·loqueria. Sí. Que ben. Parla'm de, dels seus viatges a Japó, per exemple. Estic, Japó. No. Que, com és Japó eh. i com és allà als cavalls a Japó? Perquè és una experiència increïble. Això, bueno, Japó... I com va sorgir? Com vas va poder anar a Japó? Què va passar? Mira, va ser el 2006, me sembla que bueno, pues, ja portava... Pues, He vist quatre anys. anys a Madrid, havies tornat a Girona... Pues, ja portava quatre anys a Girona i, bueno, i pues, faltava allò que ja... Quan arriba un punt que estàs amb el teu amb l'altre ofici que necessites doncs, noves tendències, noves maneres de, de percebre, noves sensacions i tal. I... A part d'una altra cultura, no? Potser que te doni a tu... Exacte. I, I res, hi vas a Japó, vas estar estudiant una, una llet allò japonès... Anava, I És molt xungo, dificilíssim, no? Dificilíssim, no? ja... Dos nomenclatures, que és l'iragana, el katakana, que són diferents, no? que primer has de per això i després tens els kanjis, no? i a partir d'aquí... Pues, Què clar, els kanjis? Els kanjis són com frases completes, que és quan veus tota una lletra quadrada amb 10.000 coses, pues, allò és un kanji, no? que vale. vol dir pues, uh, aquest matí fa molt de sol i... no sé, 10.000 coses, no? pues, uh -huh. pues, pues, són frases ja fetes. I Japó pues, va sortir per això, perquè vaig jugant allà, tenir un amic meu, que és cuiner, uh -huh. que és en Carles, que també és de sal. Hola, Carles, saludem-lo -ho sí, i convidem-lo, també. Sí, tant. En Carles va estar 4 anys o així, a Japó, i sabia que estava allà, a Tòquio, doncs pues, vaig anar cap a Tòquio. Estic flipant, no? La, la brutal. és brutal. Ja, només el sol, l'escalfor del sol, les eren en paraigües, en ple sol, no? la gent camina en un altre ritme, no? i... Tant la manera de caminar de la gent, si ets europeu o ets japonès ja es nota per... Saps yeah. la manera de caminar? No? Però això és tan diferent, Asgi, d'aquí, no? Són dos móns diferents. Totalment tio. diferents. saps que dius, som persones igual o...? Perquè sí, és sí, això, sí, com no. us comuniquen, com es parlen, com... com... què mengen, no? Són mengen... una espècie com més evolucionada. Però ells es senten inferiors, no? Sí. Pel tema americà, també, que tenien aquest... Com van perdre la guerra, doncs, suposo que va haver-hi que l'imperialisme yanqui va tindre lliure, lliure mercat al yanqui i ai, al Japó i a Bogosano doncs, ja. ara, per exemple, els nets dels de la guerra doncs, van amb, amb banderes americanes a la camiseta. i dius, hòstia, això xoca no?, a la gent gran de Japó, no? Clar. Després del, dels mals que s'han fet mútuament, no? però bueno, però a Japó a nivell d'avantguarda a nivell de cabell pues, uh, hi ha els barris de Harajuku o Sijuku, vull dir que són uns barris genials que hi ha... És doncs... veure manga és com veure... És a saco. O sigui, el saco no, el és... manga, tu quan veus un, un, un fòmic, còmic és, el... és la societat. I veus la gent vestida així. Totalment. Quina sí, passada. Hi estan noies vestides com princeses i hi ha diferents... Hi ha moltes tribus urbanes que era... la idea principal de a Japó era per descobrir aquestes tribus urbanes uh -huh. que hi ha, doncs, pues, 10.000 hi ha gent que igual és un diputat i després satisfacen per anar pel carrer, saps? Guai, això. Però això està I... bé, tio, per què no? Sí, no? perquè són així de friquis. No? Que puguis tenir sí, aquesta, no? Exacte. Tens una vida molt seriosa, i ells, ara, pues, m'ho vull divertir, sí, sí, i per què sí, no? Sí, sí. I a són hiperconsumistes, gent que guanya molts de diners, treballen moltes hores... I s'ho mengen tot, s'ho mengen tot. I s'ho mengen tot. tot, vull dir que hi ha... Hi ha vull dir, als restaurants pots anar a sopar a les 5 del matí, o pots anar al mercat allà quan arriba el peix i menjar sushi fresc, vull dir, ben bé... I els allò... encanta, no? Passa molt. Poder... Vas a quedar ja més sobre el tema de la tonyina vermella, no? Que ja mareia ja molt de com que compren tota la tonyina, estan una miqueta cargant se de tot aquest ecosistema. Però bueno, Japó, genial. Vaig a Taiwan, vaig anar a buscar tisores, un concepte de tisores que s'ajuntaven, que pots tallar tisores amb 5, 6 de És que és una passada. Ets com un cirurgià del peluqueria, tio. Ets un creatiu, nano. Bueno, poc a encara que de moltes coses per fer, de moment anem fent. I com talles els cabells allà, per exemple, sabies parlar una mica l'idioma o tenies un intèrpret? Vaig un curs, vaig fer un curs, vaig estar després de dos mesos i ja, al Japó i després vaig anar a Taiwan amb uh -huh. o sigui, aquestes tisores i que hi els Verne que són uh, un, un grup artístic molt important a nivell Mundial que guanyà molts premis i tal i volia fer un curs amb ells, i rà, ells parlaven el xino mandarín, no? i ens enteníem perfectament amb l'idioma de tallar cabells, Hòstia. perquè clar, les particions són les mateixes, vull dir que només mirant-nos als ulls... Ha, I les proporcions, suposo, correcte, també. Les clar. posicions de les mans i tot això, clar, ells tallen amb dues mans. Amb dues mans? Perquè clar, és per l'esquena, és una cosa que és superestructural. I clar. aquí, els perruquers, bogues o no, doncs, no comencem a l'escola... Amb, amb la postura del cos, amb la respiració a l'hora de tallar cabells i de treballar i allà ells el primer que fan és a la, arriben a la, a la perruqueria el que fan pos pues, 5 minuts d'estiraments això és una altra cultura que dius no, però estan molts anys avançats filosofia de vida, filosofia no? de vida i clar. filosofia de treball clar, i això va molt bé perquè t'ensenyen a equilibrar l'esquena a bones postures correcte. a fer les coses correctament no? i per això m'ha cridat l'atenció tan, oh, tan japonesos com els, com els... I les tisores que vas comprar-ne moltes cap aquí? O... Sí, vaig, vaig connectar a una empresa d'aquí, de... que te'ls pogués enviar-ne que, que feia exportació per a Espanya doncs hi vaig ensenyar productes, els vaig posar en contacte vaig estar treballant un, un any amb ells i... Oh, sí? i per Granada per València i anava fent doncs, cursos per allà amb, amb aquestes tisores i ensenyar la tècnica aquesta. Clar, perquè és, diferent, és molt diferent, no? Però molt difícil de, de coplar la tècnica europea amb la tècnica asiàtica, no? Hòstia. És que és molt... És una altra... Una altra una altra velocitat, una altra manera de fer, i aquí som molt europeus, molt ingles, tenim la tècnica molt inglesa aquí, i, bueno, i també el senyor Llongueres, no?, que t'ha portat molt, no? de... el, el postrequisme, el vaig conèixer, a, bueno, vam tindre un contacte a, entre la seva... a Formentera, ens ho vam trobar. Sí, sí. Què dius? Sí. Jo i la més xicota, l'Amèlia, que li envio un petó molt gran, que l'estimo molt. <laughs> <laughs> pues I tant! Ens pues, pues, doncs van trobar i bueno, un show d'home. Sí, oh, bueno. sí, sí. Que guay. Sí. Bueno, una una altra teva cançó perquè no hi ha més cançons. De no ja més cançons perquè ah, més. Cap bueno, Vapens... cap problema. Doncs xerrem Seguim parlant d'aquests viatges, això que me deies abans, que quan, quan havies vist el cabell algú vas fer un curs aquest, m'explicaves, sí. i llavors eh, quan tenies una persona al Japó que et deia tallar, o sigui, què, què li feies? Com... Bé, bueno, allà ja més que res, més a tallar cabells a la gent doncs, vaig aprendre doncs, a, a, a, a veure buscar, què es feia? Vam, vam estar a veure a la, Xeixeido, a la casa Shiseido, que és una, una marca cosmètica molt important, i bé, bueno, gent en contacte d'aquí doncs, cap allà. I realment, doncs, pues, superpositiu, perquè mira, vaig arribar d'aquí, va morir la pelu nova, vull dir que amb una energia... Sempre jo aconsello tothom, no?, que hem de fer un kit per veure les coses des de fora. I tant. Per, per poder ser més objectius, perquè quan estàs a dintre l'olla no, no ho veus, els ingredients, saps? A mi, quan surs a fora, doncs, pues, hòstia... M'agrada ja, ja, ja, ja ho veus tot, saps? I dius, hòstia, pues, ja enfoques les coses d'una altra manera i guanyes més temps. I dius, hòstia, sí, i l'Arnau se'n va un mes aquí, tres mes d'all Uh, això tot en un fruit si no tot en un fruit no. i, tant, i, te I te això dien... ho aconsello a tothom bueno, i és que moment t'aprens tant tant de tu, dels altres, de com et comportes d'altres cultures, tant papes, ho filtres i llavors tu exp... ho exportes el que tu has après no, i ho exportes també el teu equip no? clar, que, mica... que sàpiguen exacte, no? que són vuit persones i, i estic super orgullós des de la... d'aquí sí, a tot l'equip de quatre cantons crec Molt que tenim bé. uns professionals però de cap a peus que ni ells mateixos s'adonen compte del que són no? perquè després ve de Londres aquí a Girona o així a tallar cabells i Bueno, pues igual, m'entens, no hi ha tanta sí, sí, sí, diferència. Sí, també, sí no? No. depèn de com tu venguin i depèn de la companyia que estiguis, si com, com ho exportes i com, i, com, i com inculques el client també després. Molt bé. Molt bé. He trobat un, una, unes frases típiques, per dir com de veure, a la el número de telèfon per si a algú li ve de gust, fer-s un detall de, de cabella, que Ningú vol, que allò... ningú vol, ni vol un detall no, de cabella. No, de cabell no hi ha crisis, no hi ha raó. L'adreça de la perruqueria de l'Arnau, la, la que està al carrer Major... 259. 259. O sigui, una miqueta on hi ha la, És prop de on hi la biblioteca aquesta de la Massa Gran, no? El... No, està... Exacte, sí, correcte. No, l'altra posada sí, la Massa sí, Gran, sí, sí. a la dreta. Sí, sí. Doncs pues, al carrer Major, senyores i senyors, podeu anar-hi... No I la... bueno, ets tu a vegades allà també? Jo no, a vegades, també? poc, però sí, vale. estic més Girona, barri vell vale. M'he passat a l'altre bàndol en Pep me matarà vaig amb la camiseta aquesta i... però bueno, no, no, mira vam començar per Girona I, i a Sant, ah, oi, es va bé, no? Vull dir que teniu, i teniu, de moment anem fent i... I vinguent, sí, sí. gent... Ara fem el 15è aniversari 15è? Any. 15 anys al barri vell i farem inaugurem la pàgina web nova amb les imatges noves, totes les imatges que hem portat a, pues, a publicar revistes, tot estarà allà totes les entrevistes. Vull que tenim molt de material que que de treure i diguem, va, uh -huh. doncs sempre ho diguem, no? Allò, va farem al 10 aniversari, no ho fem el 12è, no, ja, és un número ja, de rodó, 15, ja, no home, ja, anys un 15 anys un negoci nano és un mèrit ser. això. Home, I I a més i més un tipus de porcurió mica diferent, no? Sí. Que no és la típica parroqueria, sinó que podeu en coses que et pots ferets més vanguardistes, sí. que pots escoltar una música electrònica. Però a Girona també és fàcil. No? Si fas alguna mica de gust i tal, yeah. vull dir, som un col·lectiu que per mi que ja ha bastant burgès, dintre de tot. Girona, dic Girona, com dic Salt, dic en general, no? cosa que sal, per mi ara és el que parlàvem abans és com, serà el Soho no? I, de Nova York perquè hi ha una fusió i hi ha una... Sí, és que deies, molta gent està vingut aquí i poder comprar productes paquistanis o espècies, o poder comprar Exacte. el millor curri vens aquí, o l'arròs basmati i el compro en els Exacte. paquistanis, perquè el compro de veritat basmati. Perquè de, jo crec que s'ha de valorar també. I, tant, no? i, i, i tant, i, i tant. tota la gent esnob de Girona, la baixa sal el primer sal, supercriticat per primer per la immigració i després bueno, la immigració, però primer la immigració espanyola que va venir. Sí, sí, l'Andalusia els andalusos, diemne. Son els andalusos ja que es queixen de de la nova perquè jo crec que els catalans ens hem quejat mai. No, no. La gent del poble és somut els que m'aguantat és que m'he pujat a tothom. I tant. I jo crec que si, si hi ha una bona regulació del, del poble, jo crec que podem És que... guais enriquidor, les cultures, señores sí. i señores. Però clar, jo no de cordo fans, que la gent africana doncs, no, amb, la, amb el seu indumentari i tal i a la banda de raperus, vius fills, no? Ja, que dius que ja, ja, ja, no? ja, ja, ja, ja, ja. són més europeus, no sembla? Ja, I que si tots els grup polític s'ocuiden una ja. miqueta pot conviure. Mira, a la Índia veus hinduistes, musulmans, budistes, tots amb els seus tots. temples, i tots viuen allà, i cap problema, i dius, hosti, són teves religions molt potents, vull dir que realment hi ha... I la, els, els, o sigui, els dirigents sí que tenen merders, però la gent del carrer, mentre tu tinguis... Allà, ves al teu temple i fes el que vulguis, mentres viu i deixa viure, no? Però si és important, a que aquest fes-ho, cap problema. Jo crec que s'ha de ser intel·ligent, no? Perquè de totes les cultures sempre ens agraden coses. Clar! No? Hi ha gent que potser... Eh, uh, no sé, criticar els marroquins, pues alguns mençó un shawarma dos o tres cops a la setmana. I boníssim. Sabe, jo no, ai, boníssim. Aix cultura. Cosa, pues, no, i, i hi ha gent maca, clar, i hi ha gent cabrona catalana i gent cabrona marroquí i gent cabrona i gent lladre de tots. De les desgraciats ni ha arreu, I tant, i i de i maca, un lladre, lladre. i està vivint un palau, que viam, senyores sí, sí, i senyors, no? Que gent aquí de la gent <laughs> I, i, i els polítics i els fraus que foten, vuitatú, viam. Sí, una mica desagradat tot mica, un de farmica que no poden cançons i anem parlant tant en. així, n'anem encenent a vegades també, no? A mi, sí, a mi em no. fa pena i llàstima Sí, veure, perquè no? penso, no, per, per quatre capullos, sí. la gent que s'ho està currant que fem coses que ens agraden, que ens currem quedem com una mica allò... Sembla és el tonto, no? Però bueno, és igual Bueno, és l'estat capitalista, és estat capitalista. És, Això està canviant, això està canviant sí, però... Parlem de d'alguna anècdota d'algun client. Quan te ve algú i te diu... Perquè llegia, per internet fèiem, que molta gràcia, no? Que a vegades la gent anem a la perruqueria i li dius en el perruquer... No, el vull ni molt curt ni molt llarg. M'entens? Aviam, senyora, no? Que a vegades passa la perruqueria i jo, No m'ho toquis gaire, o, el tinc molt arrissat d'aquí, fes-me... I dius, aviam, què vols que et faci? Senyora, la gent, quan ve la perruqueria teva, es deixa que li facis el que vulguis? Yeah, o, o a vegades s'emprenyen no te diuen... Que, això no m'ho toquis o... No, jo crec que... O de cameles, com ho fas? Jo crec que saps, tinc una mica de psicologia amb gent, no? I molta paciència. Molta paciència, tens raó. Però, bueno, clar, és que el cabell és una cosa molt important, em que és com una camiseta que mai te canvies, sempre la tens allà dalt, saps? Clar, i més a més, si et fas un canvi molt radical, tu has de veure la teva cara i canviarà, no? Clar, i mira, si no t'agrada, doncs es pot ser un trauma i tot. Ja, sí. Potser tu jugues massa, no? Igual encara en aquest país no està molt valorat, però jo, un perruquer a Londres pues, igual cobra, igual mateix sóc un metge, saps? Yeah. Vull dir que a partir d'aquí, clar, depèn de com ho enfoquis i tal, pues, no sé anècdotes, doncs pues, mil i una perquè hi ha gent de tot i gent que te s'ha adormit o gent que... De <ríe> de... sí, sí, o d'en Palme de barraques amb la cervesa que, en que es venia a tallar els cabells i he trobat però de tot, el punt més punt que t entra amb la cresta que volca que els rapis i bueno, hi de tot. Barri Vell, de Girona hi ha de tot, i, i a, a Salt pues, I si també, veus no? algú molt impulsiu que també diu rapa, mi dius, hòstia, té unes granyes precioses la cameles perquè s'esperi que és una decisió a cop calent o li dius rapo i m'hi recreo. Al principi no, però clar, si tu actues com si encara vols anar més ràpid que ell, després saps... Ah, una miqueta, això t'anava no? a dir, no? Suposo que... I ja jugues amb la psicologia clar, aquesta, clar, clar, clar. No? però jo crec que amb la gent s'ha de tenir molta paciència, perquè és una cosa que, joder, el cabell... Ja, és, no és important, cosa, no? Per no? tots. Per tots, vull dir, tant les ja. com les noies. No, si jo sois... No, si, és... Hi ha tot, no? Però, sí. Però bueno. No, cada vegada més, també suposo, no? És com un... Que el que et faig és el cabell una mica també t'identifica com a persona, no? Ja vull que dir que si sí, fas clar. un pentinat molt més, no?, molt estremat... Però això ja ve de, la, de les tribus africanes de fa 4.000 anys, cada tribu urbana tenia una identificació del cabell, lògicament, no?, a part de les dilatacions d'aquests pírcings que diuen que està de moda, però això ja... Això ja, fa, ja ve de... Ja, bueno, ja és, ja, és, és més vell que, que nosaltres. Vull dir que... els pentinats igual, vull dir que... Sempre ha tingut dintre la societat, doncs, pues, una part molt important, i la dècada dels 70-80, doncs, pues, va haver-hi el boom aquest, no?, de... de que, que identificava molt el tipus de cabell que tinguessis amb, amb, amb la teva manera de viure, la teva manera de ser, no? El teu social, inclús, segurament, no? Si ets un esquadre, si ets un, squatter, si ets, uh, un ocupa, perquè cada, cada cosa tenia el seu pentinat, saps? Sí, sí. Tant el xarpero com, oh, com deus, el piju, com tot. Eus disfrutant, no?, veient tot això, perquè nosaltres he o sigui, disfrutar molt veient la història de la societat com s'identifica sí. amb els cabells no? i ara hi ha hagut I una que... fusió de de ha tot tot. i ara ja s'ha agafat diferents Clar, per això ara la gent està a la perspectiva perquè s'han desbancat tots els grans apuntats de la pel·loqueria estan desbancats perquè ara estan sortint gent jove amb idees noves amb molta projecció a nivell professional i gent que clar, que sabem com ho feien ells els secrets no? per publicar les fotos per, per treballar tot això no? i aquí li vam posar molt son expression també de Madrid que els envia un salut molt gran que t'escoltaran a través del sí, blog aquí. i que entenen el català i eh? si manen... no dicem algo en castellano con ese acento que tenemos los de Girona Exacte, que nota, no. bueno, yo cuando íbamos hablando castellano no se nota tanto pero quan començo a parlar castellà se'ns nota molt català. Aquell, en català t'ho recordes en Tomàs? és que tinc un amic francès bo, també és el des de Quintemà Espatiron el violinista que tocava els Pagagnini que va venir la perruqueria teva que ens vam trobar al cau i va venir l'endemà ja ah, se'n sí, amb correcta, tu sí, que s'anava a tocar és un tio supercrac sí, sí, sí, sí, ell sí. és francès i viu a Madrid i sempre em deia però Imma és es que no te ni jo però que era francès tu si <laughs> sí, ara... Molt maco, el saludem també des d'aquí. Explica'm els teus premis que has guanyat. Bueno, te... premis tampoc ens hem presentat gaire, però bueno... Bueno, Déu-n'hi-do. Bueno, I van... la teva col·laboració, els teus passes de models... Sí, sí, que fet moltes coses. Al principi vam començar pues, a fer coses amb, bueno, amb discoteques i tal, però veiem que al final pues, era un caos, havíem de buscar pues, coses més autèntiques, més de cares a nivell nacional... Van guanyar el premi de Jóvenes Promesas Emergentes a Barcelona, el Cosmo Belleza, vam treballar 4 anys allà. Ole! Aquest any, l'últim any, vam treballar per Peritxe, amb una col·lecció molt maca, vam portar una banyera, vam posar una atreig allà, molt, molt maco... I res, presentant coses a revistes, vam agafar una agència de comunicació i a partir d'aquí, doncs, bueno, t'ho mouen una, una miqueta i, clar, és perquè... Més que re, perquè les imatges que facis, els pantinats que facis, totes les fotos, doncs, que no es quedin dintre un ordinador un disdur, no? La gent ho ha de veure, no? Clar. I, clar, i necessites aquest pont, no? Però fins que descobreixes que hi ha un pont que algú t'ho ha de publicar, no pots fer-ho tot, tu. Clar. I a partir d'aquí, pues, Bogues o no, pues, agafar aquesta agència pues, impulsa i ens han publicat quatre o cinc revistes, ens han, ja ens han dit que som la promesa complida, promeses complides, que són 7 o 8 de espanyols, bueno, o catalans, bueno, ja de tot, però bueno, mira, tampoc és, és més maco fer-lo que el que te vingui després, no? però el que et ve després també te dona peu a fer més coses, no? però clar, com som un equip, som vuit persones de quatre cantons i ens agrada fer fotos ens agrada fer pues, imatges i vídeos sobretot molts de vídeos, uh -huh. que ho a la pàgina web, que uh -huh. ara si en la web pues, hi ha un rellotge que va al revés que va dir que el que... 15 de juny que va ser pues, quan vam inaugurar la... fa 15 anys quatre cantons doncs pues, inaugurem la pàgina web i allà podreu veure totes les fotos hi posarem totes... el link de... al bloc del programa oh, llavors i llavors si així algú clar, podrà sí. consultar-ho sí, sí, i sí. podrà mirar els vídeos tenim un apartat d'amics i allà, oh, allà veurem, oh, perfecte, I <laughs> Ens falta alguna música per ara intercalar sí, aquesta xerrameca de mitjona. En Pere no en té cap, però bueno, és igual, mira, ho farem una mica. En té una? Doncs pues posem-la! Ràdio Salt, al teu costat. amb la cançó, perquè estàvem un respir amb l'Arnau perquè portava molta d'estona parlant parlar i ja no sentia ni què dir, perquè és una mica dur estar aquí dintre eh? bé, és difícil a vegades haver de comunicar-te i dir, ara estic parlant i ara que estic dient i has de pensar lo que diràs després i que en Pere t'ho no sé què, però bueno hem ficat una cançó, ens hem relaxat I Vull, abans d'acabar amb l'aforisme i amb la dedicatori i tot plegat dir explicar unes fontes que va fer la nau que em van agradar molt, que ho estàvem dient mm va fer Miquel, el meu company, i que són fotos que eren molt transgressores. Explica'ns aquestes fotos, què s'hi veia, perquè jo em van impressionar. Doncs pues mira, amb aquestes fotos precisament m'han guanyat el primer premi a Barcelona i va, bueno, pues... tothom busca també la, la pelucaria, lo futurista i tal, nosaltres volíem buscar pues, lo rural, no? Per això li vam dir a la col·lecció Rural Runner, no? I van fer, doncs, pues, vam anar aquí a Sant Gregori en un lloc que hi havia moltes vaques i tal, i li deien, doncs, pues, pues, pues, pues, a unes noies, doncs, pues, models, eh, amb pentinats molt punters i tal, però de fondo pues, tindre les vaques, tindre tot aquest... com, com munyir una vaca una noia amb vestit de nit, no? Dereu uns contrastos així. Miqueta... Amb la tomata, no? Agafar i, i menjar-se la tomata. O és una miqueta... Eh... Es podríem veure, aquestes fotos? En el, el, alguna entrevista tens... Eh, a la pàgina sí, web les podran veure, A la veure, no? web, a la, quan tinguem la inauguració, estaran totes. Vale, doncs tot això que estem dient, oh. qui tingui ganes de veure-ho... A la pàgina web en la pàgina web i també de dir que Marnau i jo estem, hem col·laborat estem col·laborant en un, un espectacle que es diu Dol que s'estrenà el dia 20 de maig a la Mercè al Centre Cultural i ell ha fet el pendinat de del cartell va fer la... som tot un grup d'amics que fem el que ens agrada i, eh? I per ens agrada i ens ajudem I això I és tant. el bonic no, d'aquestes coses i llavors a poc a poc si això es va creixent doncs es podrà... pots tenir un rendiment econòmic però de moment el... són tantes ganes les que hi posem bueno, s'ha d'apoyar i clar. de moment no s'hi ha de pensar en això primer ha de sortir les coses i fer-ho. Però bona, bueno, l'imatge era molt bona perquè la Míriam de Quatre Cantons de Barribell va fer un maquillatge amb els ulls tancats, a la que semblava que tingués obert, clar, els ulls tancats però dibuixava uns ulls. O molt més grossos. molt més grossos. A més a més, el espectacle es diu Dol, que és nina en anglès. Llavors, clar, hi ha imatge d'una nina amb el cabell així posat, amb l'avisor sentat així. Exacte, amb el, amb el cap així una miqueta eh. torc. Que... I amb les el, lletres que sota en Miquel, així es vas veure-ho, uns tapades, Dol, no, no. pam, no? Que era com no, no. Guantet, no? Correcte. I la encara la veureu, si voleu, la podeu veure als cartells fins Molt que s'estrenya l'espectacle. Molt bé. Ja el, vindreu, ja el direm a veure, no?, a veure com ha quedat tot plegat. Mm -hmm. uh, L'aforisme d'aquesta setmana, eh? com cada setmana acabem amb un... Ai, perdó, em necessito una cosa. La teva recepta, la ah, teva beguda. La recepta. De... El... Encara tenim 5 minuts. Ah, a, el teu viatge a Mèxic, què va passar a Mèxic? Hòstia, Mèxic, va ser increïble. Vam anar amb, amb Division, que vam fer com un grup creatiu amb, amb, amb en Miguel, que també està treballant al Barri Vell, i ja estava treballant a Itàlia, ens vam reunir, vam vendre un vol, pues doncs, a Bègica, vam estar un mes treballant, però a Sagó i res i allà pues doncs doncs pues va passar de tot, vam treballar molt amb estrès, amb managers amb tot, una miqueta i bueno, i l'única, no l'únic, no? perquè tenim moltes imatges allà, però bueno un record molt fort va ser aquesta beguda no? que es diu la mitxelada que per la gent que sortia avui aquesta nit, doncs pues, demà se la podrà prendre tranquil·lament per la ressaca eh, i consisteix en gel picat suc de tomata salsa anglesa, que és la Perkins aquesta no sé, uh -huh. salsa anglesa okay pebre negre, sal, llimona, xile o guindilla i cervesa. I tot això, doncs... Pues, barrejat. barrejat? no comencem... I en quines proporcions sa... són? Molta Exacte, més... no, primer s'ha d'exprimir la llimona i posar-hi sal vale. al got. Després la salsa, amb pebre. Vale. Ho barreges fort, li com poses... Li... Com si fos un còctel... Sí. Uh, poses suc de tomata el tornes a ramenar bé i després li poses la cervesa i la guindilla doncs pues, ratllada amb un ratllador i, I, club, i li poses club. sal ben bé el, tot el ratllador del got uh -huh. com a nosaltres li està malimona, amb la llimona però amb el sal ja ja li està ben vencedíssim aquesta beguda encara no tinguis ressac no, no, a veure-te no, això va, clar, això ens ho bevíem doncs a mitja tarda així oh sí i les mitjans és que... Que una no, cosa que... La, xico... bueno, la dona d'en Miguel que es va casar a Mèxic, que es van conèixer es va casar allà amb una model, una model es va... i estan aquí a Girona trucat... aquest matí m'ha trucat a les noves hòstia, te, te oi la receta i tal dona ah, me perquè no me l'aprenc mai doncs pues mira, la tenim aquí, el saludem des d'aquí i el faríem explicar bueno, que estava fent classes de català eh? ja, ja comença a entendre el català pues bé. perfecte, Molt bé. de ser poble i país Clar que sí. Pues l'aforisme d'aquesta setmana, com cada setmana acabem amb l'aforisme, és d'en Marcel Proust i diu així La veritable descoberta no és explorar nous paisatges sinó veure'ls amb ulls nous. Jo he a l'Índia, he flipat amb els paisatges, però a vegades m'està agradant tornar aquí i mirar la realitat de Girona amb una altra bé, no?, marxar per tornar i canviar el xip de les coses, dir, això ho vull, vull canviar, això m'agrada així, això m'agrada així. I hi ha una altra frase que m'ha agradat molt l'altre dia, que li he afegit, que és de la contra d'abans d'ahir, que és en Tomeu Català, que era un senyor que, que parlava del projecte Home, o, bueno, un tio molt interessant, i el que deia que m'agrada molt era «Solo tu decides cómo quieres vivir». Si o sigui, de desenganyem-nos, d'aquí a vegades ens queixem per tot, doncs pues tu decideixes com vols viure la teva vida, és la teva vida, és la teva decisió, i tu canvia el teu camí, no? I que no te t'avalin. I que no te t'avalin. I viu i deixa viure. I és important Exacte. que ho faci, home. Correcte. Uh, també volíem dir, abans d'acabar, que aquest dissabte l'Espiral ofereix classes gratis de dansa contemporània, dansa clàssica, dansa del ventre, flamenca, etc. Si voleu anar, només cal que truqueu i reserveu a la vostra plaça, el 972 242 999. 972-242-999 I res, programa ja l'acabo dedicant a l'equipazo que hem fet l'espectacle d'Ol que s'ha trenat la Mercè que som gent que fem el que ens agrada i perquè ens agrada i és fantàstic compartir amb l'Arnau i coneixens I, i, i trobar se i mira, tenim moltes coses en comú en el fons hem viscut I a Madrid sí. i tens moltes gràcies per venir m'ha no, molt no, que no vinguessi i tens un espai aquí per el que vulguis per si un dia vols venir a explicar Pa... Mira, pels 15 anys pots tornar a venir si vols al juny Perfecte. amb, amb, amb equip teu, amb el teu equip i, vale. i, i també coneixem un perruquer home, no? que, sí, home, que com que... treballen les seves rutines, que fan i, i fem una mica de xafardeig de les perruqueries Sí, o sigui, costa sortir, sempre que volen sortir en públic així, sempre m'ho tot a mi Sí, Perquè... bueno, però ara, si vénem tu els, els obligues i els que siguem aquí al voltant i fem una, una taula ordona i xerrem i ens enriem de tot plegat I, tant, sí. i critiquem el que faci falta sí. Gràcies de tots i he tornat i fins la setmana que ve el programa parlem vale. Gracias, Ernesto. Es